і ні за що не хотіло випустити їх. І, очевидно, буде захищати їх до цілковито загублення чуття правди і логіки, які в початку розмови, здається, досить виразно виявлялись у неї. І чи не кінчить вона свої аргументи найдужчим, найвірнішим способом, доносом на нього? Ну, дядю, Чого ти мовчиш? Чого він ліквідував своїх суперників, а не вони його? Що кажуть критики Сталіна? Вони кажуть Марусю, що в його суперників не було того, що є в нього. Ага, і я ж це кажу. Так, Марусю, так. Критики Сталіна кажуть, що у суперників його... Не було тієї тупості до страждання людей, яка є у Сталіна. Що його інстинкт егоїзму роздувся і заглушив інші сили, наприклад, чуття жалості, співчуття, милосердя, яке буває у всіх нормальних людей, що в нього немає ніякого чуття товариського обов'язку, ніякої моралі. А у суперників – не було, мовляв, цієї геніальної якості. Вони були «слинєві», як він їх називав. Вони не мали, наприклад, відваги засудити на голодну смерть мільйони людей заради партійної лінії. А він мав, і тому він виявив себе дужчим і найгеніальнішим. І тож він, кажуть критики, створив таку геніальну систему охорони своєї влади, яка примушує дітей доносити на батьків, а батьків на дітей, яка всіх громадян Радянського Союзу робить шпигунами, яка вбиває в них найприродніші чуття людини, яка тримає в рабстві, покорі і вічному страху сотні мільйонів людей. Це дійсно надзвичайна здатність. Та коли ж так, дівчино, коли Пішло на щирість, та я тобі розкрию ще один секрет. А? Все одно. Слухайте, Івасику, слухаю всім серцем. Сергій Петрович машинально поліз рукою у тічу нову кишеню і зараз вийняв її. Слухайте, вам уже відомо, що у мене був іще один брат Марко і що його вбито на каторзі, вбито, Марусі, як ти знаєш, при твоєму батькові, що він його вкусив з ненависті. Брата мого Марка Івазику було заслано у каторжні роботи за те, що він брав участь в українській організації, яка боролась за волю і самостійність України. Нас, мене і братів моїх Степана та Євгена було арештовано разом з Марком, але нас не було заслано на каторгу. Нас усіх, Марка і нас трьох. Радянська влада мучила, і катувала цілий місяць. Мене цілий тиждень годували самими оселедцями і не давали води. Це звичайний спосіб допитів в радянських тюрмах. Я втрачав розум від справи, починав вже божеволіти. Тоді давали мені шички води. Потім другий тиждень мене тримали у темному клозеті без сидіння, у якому не було місця, щоб повернутися. А твою маму, Марусю, яку було теж арештовано з нами, щодня за ноги так само тримали в клозеті головою вниз у дірці і втикали голову в страшну гущу. Вона теж почала божеволіти. Тата твого, Марусю, так само катували, так само було і Маркові. Але Марко все це витримав. Марко не здався. Його заслали на каторгу на страшні роботи. А ми всі четверо не витримали. Ми всі підписали все, що партія хотіла. І зобов'язались усе своє життя. якими ми є тепер, Марусю. Я і...